«Хабіджа, малесенька!» Голосом пана Ясельського Ніжно сказав Петро «Тепер будь-що будь, А я тебе здихаюсь!» «Цінь!» Чорними квіточками Кріпнула Хабіджа І нижче схилила голову Простуючи крутизною Над вовчим горлом Петро звів коріпочку До Дністра Повільно, як глянути з гори і не показна, як на перший погляд, Дністровська течія вільно і піняво забистріла в Петрових очах. Йому не захотілося не те, що в неї заходити, а й на неї дивитись. Дністрова вода летіла під місяцем, не тихо і прямо, як то звичайно належить нічній воді, а гналася якимсь кривими поштовхами. Вона випихалася, вибігала сама із себе, і сама ж під себе закручувалась, гнулася, підминалась і кидалася з торчма на дно. А там, вже на дні, там її ніби хто вимішував, виминав, а вимнувши, люто виштовхував назад на простір. Важкими масними гулями вода з'являлася з дна на поверхню, і знову ж таки бігла непрямо, а розкочувалася під береги. Під берегами ні з того ні з сього вона раптом повертала супроти і вилазила, лізла тепер сама проти себе, проти своєї штечії, щоби знову упасти і замолитися в невидимих на дні кам'яних жорнах, у чорних і темних своїх чорториях. Коріпочка дивився і знав, у цю дику кошлату воду йому неодмінно доведеться лізти і нею плести. І від цієї думки йому ще ніби хто доливав очі гіркої свиріп'яної олії. Куріпочка підняв свою темну суху незавидну голову, дрібно замигав на той берег, наліз своїми темно-вишневими очками і ніби сказав Петрові Хабіджі, Краще б я вас обох іще сто без їжі без води віз, аніж лізти мені тепер у цю воду. Заворушилася у сідлі Хабіджа. Вона тільки те й робила, що переводила покруглілі очі з Бестрини на Петра, а з Петра на Бестрінь. А коли ж бур став знімати з пояса шаблі, пістолі і келепа, принцеса завмерла. Петро розв'язав за сідлом торки, засунув у них пістолі і келепа, а шаблі поклав на сідло перед хабіджою. Тримай їх, маленька, обома руками і дивись, щоб вони не попадали у воду і не потопились. Тільки ж гляди, як будемо плисти, то не рубуни ненароком шаблею по голові. Бо як рубунеш мене по голові, тоді вже гаплик нам усім буде повний. Зрозуміла. «Цінь, цінь!» – схлипнула дочка арабського халіфа. «От і добре! А ти – пирхавко!» – звернувся Петро до коріпочки. «І ти, дивись, не набери в обрубки води, бо як набереш у вуха води, тоді ми всі у трьох підемо на дно годувати раків». Петро взяв повід, завів коріпочку по шию у пружну воду, Лоскотнув вусом коріпочину тремтячу ніздрю, веселенько підморгнув хабіджі і, розгрібаючи прибережні мілкі чорторичики, побрів до коневого хвоста. Стоячи за хвостом куріпочки, Петро оглянувся на вовче горло, на його чорну в мокротах скелясту глибінь, зняв шапку, перехрестився, тихо зітхнув і крикнув. «Но, но! Іди, іди, не бійся! Тут не широко!» Коріпочка ж, перш як ступити і покинути ногами дно, натягнув повні ніздрі повітря, злигнув з губи комара, зиркнув на Петра, чи він тут, чи де він, і худими, жилавими грудьми рушив у місячну бестрину. «Бери навскоси, гриби потечі її косиною!» Прошепотів Петро, і обома руками, вчепившись за хвіст, ліг животом на воду і замолотив по ній чобітьми. Та куріпочка чи то Петра не дочув, чи просто до ладу не втямив, що воно й до чого, бо поплив не косиною, а попрямував їй у поперек. І як тільки він узяв наопоперек, течія відразу ж накинулася на нього і на чорній своїй глибині закрутила, заобертала ними усіма трьома, мов, колесом. Петро таліпався за корі шиним хвостом і вже не знав, де берег який, бо і той, і той береги злилися. Течія носила, крутила Петра і коня по нуртливому колу, збивала їх собі досередини, де мала й кинути на дно. Куріпочка, мабуть, це відчув, бо з'язав усі сили в одну і борсанувся у вирі усіма своїми чотирма ногами і тілом. Борсанувся і з тенькотом в палахкотливій, вогняній голові все-таки вирвався із чорно-холодних водяних лабет і потягнув на хвості за собою Петра. Кілька метрів кінь проплив більш-менш як де не взялася нова течія, скаженіша та лютіша, рвонула його, ударила в бік і мало не перекинула до гори ногами. Куріпочка тонко з вітчою бо черпнув вухами води. Хабіджа, чи то Петрові здалося, скрикнула по-нашому. Ой! Куріпочин хвіст у Петрових руках затріщав, і йому побачилося, що хвіст відірвався, і що він, Петро, з тим відірваним жмутом волосіні в руках, завирував бистриною вниз.